قرآن مخترم اور کو دمولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر قرآن دا ایک نمبر کے سٹھ جبہ مسجد امیر مویہ محلہ ہٹک سالڈر کے ستمبر دوزارڈ کے شوہ دے تحتیر ملاوی دو پتریہ ساتھ ای اشاہ دی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد پلازا قلازان از دیمین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو اذا جاءوا فردي چديرا دی دي جہنم تا پوته حد ابواب وا پوته حد ابواب کلو بکریشي والا دروازه وکالا لو مذن توه وبو دلا سوکداران د دا جہنم الم یاتیکوم آیا نور اغلی تاسو پیغمبران تاسو نه سورته ملکوم نمبر ایت کملو یا چیکره جہنمیاں جہنم تو رغور ذولی اگیٹ کی پران بوتوئی علم یاتکم نذیر آیتا صلاحی اردر کہ ان کے نو راغ لیں دیبوئی بلا قد جا انا نذیر ممتیر آرہ کہ ان کے راغ لوا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شئی ان انتم الا پی ذلال کبیر وقالو لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا پی اصحاب سائیر جهنمیان به جهنم کی چی کی ہائے ہائے افسوسہ کہ مونږ دنیا کې قران اورېدل وو حای کې مونږ دنیا کې په قران دان پوهه کړو ما كن اپیا صاحب سایر نن به مونږ ته جهنمیانو نن وو دلته ویا الم یاتکوم رسل منکم آیا نور أغلی تاسو لا پیغمبران تاسو نه چلو صلی بتاسو ایتونه دربطاسو و ينذرنکم یرے درکولا تاسو لا د ملاقات د دې حدیث تاسو نه دی وی بلا او بشکا انبیار اغلی هوا منتیرا راکه انکه راغلی هوا منت حق برتا علماء راغلی هوا ولکن حقت کلمت العذاب الکافرین لیکن پورا شبیه پیتل د عذاب الکافرین اف کافرانو قیلہ وبویرشی ادخلوا ابواب جہنم و داخل جه دروازو ده جہنم تا خالدین فیہ بعد کے با تا سو ہمیشہ اور ډیر نه کار را دے دوی سیدو د متکبرینو د منکرین حال ذکر کا اوس بشارت وثیق الذین تقوا ربہم دل ته بدایو چې وبشر للی شي متقیان به ژوند روان بکلی شي کا وسیق الذین روان بکلیشی آکسان اتقو چیر د دقپل ربنا جنت تا ڈلی ڈلی دا جنت تا پا ڈلی ڈلی روانی پیزت سران حتا اذا جاووا فردی چراحی جنت تا وپتحت ابوابوها دیو اغا پتحت کس پر رس دی خیال موتا کڑی حل تو سر ووشتا دل کې مو وو دی پدی کمو پوتې حت ابوابها التا پوتې حت ابوابها پوتې ګلو بکړی شي دروازې داږي دروازې به بندي د جهنم چې جهنمی څنګه دروازې بکړی ټول بلاد په روي دیابو جدا عذابې او چې جنتیو رواني مخ کې نه دروازې ګلو شي دروازې به تا کولوي پرانستې به دا خوږوي برکاکي نو تا الله جي کتاب یې ښا په یو کې جنت دروازې کولاو دا جهنم دروازی بندی، ادا جاووا چرکلا راشی جنتا و پتحت ابوابوا پرانستلشیوی باوی دروازی راغی، راغې وو پکی دا مانا چی دروازی و مخ که نا پرانستلشی جنت چیان بلا شی قدر مزید، از جنت نبلا لری، دا جنت دا خوشبویه او دا مزیدار خوشبویه او دا ایترونا دا سبا دی مخصوصیه، اللہ ادا منگو استاسو نصیب کی، وقال لهم خزانته وبواي ديلا خزانته تو کی دارانداغي سلام علیکم و تاوی سلامی ملائکه تو یالسلام علیکم طیبتم خوشال او سے فتدلوه خاری دین دل تا داخل شی ہمیشہ به دیوال تو الحمدللہ دم گلار وستو الحمدللہ توزبتنا تو خاص اللہ لردی غزاد سو دقه د جمون رشتیا کاپلووا ده او رارسل اره او رایکه ممتظ مکه نه طبوه او تو جاات کې چر چېمونګ وواو څخبر ب ل ده دپاره دا مل کوونکوطرل ملکه ته طبغې مللایک هااففیه د عرش نه مه طبغې ملاییک نه شته و دا, دا مجرده دي بیا خدا را قران کار مې وسو وتر الملائکۃ تبوینه ملائکله سلام اګيره جوړه اونکی ګیرچا پیردا ارش پاکي بیان په فهمه د خپل رب سره پیر سره بوشي دیپه مې سره او ویلی شي الحمدلله رب العالمین حمد ند الاله اشرف د مخلوقات دې سورته مؤمنه د دې بلوم دي سورته غافر د دې بنوم دي سوره غافر په مکه کې سورته کې مسئله توحید ذکر شوې په دې سورته کې انجام د منکرينو ذکر کای یا مکه صورت سورته کې ترغیب ال قران ذکر کاو په دې سورته کې هم ترغیب ال قران ذکر کای یا تمونو تادانه به ذکر کول علاقه تلاړې اه خلق ال دعوت ورکه وطوی راش اونو یو خط راغلی جبوی دا سن خط دی را تاووه یکنا نا دا خط یو تن تن دی و دا خط تا ستونو تا راغلی یا رووه یکنا دا سن خط دی نا دا خط اللہ را او دا دا سخط دی چه دا چارا لگلی من اللہ العزیز العلیم چه چا اومن لاداغ خبرا نغاپری الزنب وقابل طوبہ راحت هغه چارالي گلي دي چې څوکې خبره مني أغلا ګناونه ماب کوي توبه قبلیا چې چه خبره نه منلا سان عذاب ولادي دا خدي کس دي یار و دې کې مسئله دا ده چې لا اله الا هو لا اله الا هو دا مسئله پکې پدې حق کې الله وایو چې کاپ راندا مسئله نه مني دا تا تهیانو کا دمونږ استستازانه به راشهمن صورتې مومن دی راشه مومن شا چې ایمان د راړو ور پسېې سیجدده ده چې ایمان د راړو لاسیجدته وکه ځکه د بیاو پیش شوه شوي ور پسې شوه ده نوکه او د نهمنله دخان بشي جاسییه بهې پړه مح به پریځې پک پهډیره ک باندې د شګ په ډیری به پریځې ادیو کې د صورتته پذایل راغلی دی ا دتی زنا چې کوم اسورتونه دي ته حوامیمه سبعه دي ته حوامیم دي ته عرایس القرانم وئی دي ته دیباج القرانم وئی او بعض مفسرین ده کر کئ لکل شین لباب د ار یو سیز یو مغزى ولباب القران الحوامیم د قران اغه مغز نچول پدې حوامیم مو کې دي او داش نه باغونه دي د جنب د باغی چونا د دې د رعبن بندري چاول چې چاولسته او آیت القرسی چې چاولسته ترمذي شریف کې حدیث ده دیوه الله تبارک وتعالى د هر شر نه محفوظ کی ها میم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم د دشمن نه حفاظت د पारा ها میم لا ينصرون يا ها میم لا ينصروا دا وای ها تابلا دښمنه حفاظت کړي علامه ما رحمت الله له ذکر کړي دې ديار له سوایته ته تمهید دی په دې تمهید کې ترغیب القرآن دی او بیا مقصد آیت نمبر 78 پورې پې کې دو پسلونه پې کې بیان د توحید او نبي د شرک اعتقادي دا بیا خیر کې تتمه ها میملابویږي پمان دې روپو تنذير الکتابه نازلیدل د دې کتاب دی من الله د منزل بنه صفات د کرګي پدي ایتونه کی چه چارا کتاب را لګلې دی اغه نه صفات ودا کتاب چارا لګلې ودا د لاړ نکالې جوړ کلی شوی قانون نه دې دا د فیزیک او د بایالوژي او د کیمستري کتاب نه دې تنزيلل کتابه نازلیدل د کتاب دی من الله د ترپنا العزیز او رزاد دی العلیم پویا دی عزیز کده الله د قدرت ټول صفات اشاره را علیم کده الله د علم ټول صفات اشاره را غافر الذنبه بخنه کوم کې د گناوونو دی قبل اون کې د توبه او شدید له عذاب و رب کی بشارت دی او بګ تخویف دی س عذاب واله دی زد قولی طاقت واله لا اله الا هو نشتا حاجت روا بغیر دا اللہ نبل سوکا ایلے سویر حاض اللہ توافصی دا مایو یو جادلو فی آیات اللہیں جگڑی نکلی پایتنو دا اللہ کی یعنی قرآن تا جادو او دارنگ دیتا دیبا نتوان کولو مگر آکسان چی کفر کلے فلا یا کا نو دوکا دین کی تالا را اولی زلدہ دی پکلو کن کذبت قبلهم قوم نوئی والاہزاب من بعدهم مو اگر تکزیب کردیو مرکی قوم قومدنو علیہ سلام او ڈلو سددوینا او کس کردیو ہاری ډلی د انبیاء و تر تکلیف رسولو لیا حضورو دیده پارا چه رونی سیده پیغمبر لرا و جا دلو بالباطلو او دی جنگ کردیو پا باطل سرا لیتحیدو بهی الحق کا مقصد کیو ناله ی پدې ساره حق پاکستو ماونی ول دی په کای پکانا یقاب سرانګیو د ماعذاب وکذالک قد کلمت ربک د نړۍ پورا شو په اسلام دره افغانستان او چکو پر کړیو ان هم اصحابنا جریب جهنم یانی ملایک چې پورتهکی د هر شو او غا د چاپره دي د غې نه پې به په ستاې دربان د لګې یر ماډ وړی پلله غ فیرونه ل ل نه و مومنناو ته بخ نه غواړی نو ج ک د مومن شانکر شو چې دا الله پهنی مومن سوونه ګراندوګوره ملایک ملدو ګانې غړي. ربنا د مونګهبه راګیرکړی ته هرریوسیز پ خپل رحمت او پایلم کې فغ بیرللهې نهصابو بخنوو کې آګسانو ته تابو چې توبو باې و ت به تعداری کوي سببي لکهه دلارته اوساېدي را دا ضاب د جان ن نه ربنا ې د مونګاربه او د هلیلکېدي به ونوته د دیره کېدو تا سرهواته کړړی ده او آ سووک چې جوړي د پلارانو د دی دا دین پرکار او اوس رپلار مرګ کیه کوي بی بی او زر مرګ کیه کوي او اولاد و سره مرګ کیه کوي ملائکه غفلارو او غبیبی او اولاد هم دعا کوي تین نکا انتل ازید الاکیم لیکن انت ای ذور او حکمتون علات وات وقہی مسیئات وبچکی دیلا دناکاران جامنا او هغه چې تا بچکو دناکاران جامنا په دا غور فقدر رحمتا ففدي رحمته او دار کامیابي لوي ان الذين كفروا يكنات تا جوفر كره يونادونا اواد باور تكي دي شي لا مقتل الله اكبر فمقام تدلا دردو يدا من مقتكم دوتي استا سنا تا دون بازارو باندې هو सके تدين الله صدر ازيا تا استرها الى الايمان چکه تا ته دنیا کې ایمان تراب لري کې ده ته تا کو کفر کو قالو دی بوای ای د مونګرابا امتن اپنا تعینه وای تن اصله تعینه ای د تا مونبا نه مرګ راوست کې دي اغه د وکره تا او تا مونږ جوړ را کړی د اول مشهور او حیات اول او اغه او وکادو ربانا امتناثنا تینه وا هی اول دا انسان جوړ دا اول عدم په ماجی حسابو بیا بیا لا مر غراوست الله ولې دلته جنور کو الله ول اخرت کې جنور د ومرګ او د جنګ او د پرباغه هغه جون دو دو دا هغه جده جون دی ربانا امتناثنا تینه وا تینه ای دا ربا اغام چو که دا اخیرت سر تارو سریز ازام ده و جدا جنه ده غیق اخراوی جنه ده واغا جن بردخ که ده قالو دیبوائی ربنا ایده منگا ربا مگر او سیتا با منگبانی دوکارتا واغ ییتاو جن دیرا کری دوکارتا فاغا ربنا بدنوبنا نو ایتراب کری من فقبل نو فا ال الاغو جی من سبیل نو آیشتا دا وطوسلا را دا وطوسلا جی منگو والذى فبياض وجهه وطول لحيته ذلكوم داده دیو جنا چې کلا تاسو را بل لیکي دی شو د الله توحید کفر تم تاسو انکار کو او یشرک به کلا الله سره شریک جوړه دو تاسو پی حکم لله العلی الكبير پس پیصلا الله لرضا شو جزا دلوی ذات دی ولزی الله ز اغزاد یوری کوم چې غیتا او تاسو فل دلائل علی کتاب او دبرن رزق ذلک ذلکم مینفسه ماریس کا وما ما اللہ تاو دردک په سری دا برین کړی ماळा وا مے تذکروا الا من ینیبا او نسیت ناسلی مگر ها سوچ ور ګرځی الله تا فدعوا الله مخلصین له الدین فدعوا الله رب لے الله لرا خالص قوم کی الا لربک دین پمانه دعا پکار دلتا والله کار ال کاافیرون اگر که ببد لږ کاپرانو تا رفی او دراجات اوس س پاتې سال سر ترغی او دراجاتې اوتهونکې د الله د درجو شوالله دی رالی جرووه ب مرې په پهلوکم سره چله چ غواړییعنی چا علم دقرړآ ورکې دا د الله و غه د خپلو بندګارونا چېره ورکې یو مطلاق د راې د ملاقات نه۔ دام دا ام د قیامت درېد نمونه یو نوم دی یوم تعالی ملاقات د هر چا خپل عمل سره د جزاء سره ملاقات د بدن د روح سره د عابد د معبود سره د ظالم د مظلوم سره ټول ملاقاتونه بکیږي د یوم تعالی کوئی یومهم بارزونا دی په دغره بخکاری نو په دې کې د الله نه हिस्सा اعلان بوشیل منل ملک اليوم و دنیا کی هر چاوی دا زمانہ دا زمانہ نن بعد شیدا چا دا خاموشی بئیو اعلان بوشي للہ الواحد القهار یواذی الا لرا چې کی او ذات دي زور اورو او ما تجزا کل نفس بما کسبات نن راځي با پورا بدلور پیار یو نفس دا سچ کړي نازل المل یوم نیتن ظلم الله ذری حساب کو ان کے دے وان زیرم یوم الاظیپا یرا ور کدی لا را د غنی ضیافتنا چکل بزنا لذ الحناجر مر کٹ تورتی کاذمینا د غم نه دکو مار ذالمینا من حمیم نبئی ظالمان لرا سوک دوست مہروبان نشفارفی چی خبر من لشی یعلم خائنه الاعیون وما تهت الصدور الله اعزاد دی چغ پویگی پپټ نقصان دستر سترګ ابنیاب سرې معنا کويښ نه تل آون دی ته وي چېې مګرو سره مجلس کې ناست دی نود پهې ته کې سر نظر استعمالري د نو خا ک را با د خبر نه شيغلی اوته پټ داسې وګوري الله مخای نه تل آون الله له خو پ ده چې د نظر پهټ استعماللی پټ په پټبان دی په سره الله نه شي یا عمو خ نهتل یا عمو الله پوهږې حائنۃ العیونی پپټ نقصان دسترګو یعلم الله پویګی پپټ نقصان دسترګو څنګه د غلط استعمالی الله ته ناراض شي مسانکی کمزوری را راشي فکرونو کې مبتلا شي دسترګو جنا کې مبتلا شي او دار شیطان دغه سونه یو غشې دی د ایمان د حلاوت ندی محروم شي عبادت کېلن لګي وما توخت پ سودورغ چې پټسی نه واللهو یغض بلحق الله به پ سلو کې په حاک سره والله نا و حاکسانو یا دونه چ را بی سوواده الله نه بشین دیله نشي پوه کولی حص او اللهی اوریدونې لیدون ک زاد او لم یاسیرو پیل عرضې آیای نګ ی پم ځکه کې چوګوروری انجام د کسانو چې مخیه او د دی نه پطاقت کې او ډیر نه خوواله پ مکه کې اویول دی در الله په سب دګونونون ددي په معکان له هم او نودی ل دا داذاب د الله ن سووک بچ کوونکې لالیکه بیایان دا پدی ووج چېه تک راتل دی د پیغمبلان پخکاره د لایلو ف کفرون نودي کوفر کوو فخ د ومله بس سنیول دی ل الله۔ انه قوي الله طاق تواله ده عذاب والا, والا لكن الله لم موسی سلام بقل المعجز و بدليل قاره فرعون تا حمان تا قارون تا فقالوا غي او نهایت دروغ جن دي, درو دي فلما جاوا بالحق چه کل راغي دي تا حق من عندنا زم ده طرفنا ردي بقتلو ابنا و اجنه اما ضمان دا کسانو شیما رول دي سارا واستحيونساهم او حيا واغلي د زنانه نا یا جوان دیواله پری دې او نړۍ چل دا کافرانو مگر پتابایه کې وقاله فرعون او فرعون زرونی پریدمه اقتل موسی موسی وجنم ردی خو چانیولې نو خدای ر به خوند د کس اصل نه کید ته کته تازه پری یغوی نظر اوما کته نو پیرون مو چانیول نو جنې ما پرې تا د دې د وجنما دې خدا سره موسی رسول نه دو او قال فرعون یا با دی ویا دې سکه سانو نیولو په موسی علی السلام غيخه پکې ده چې را وجنې ما چې موسا مقتل وا دای پړه کې ده موسی علی محبت وو یا دې لپاره باقي خلک پکې داس یو خيار وو دې موږ نه کدي وجنې خو يبغي دې مې اس کې را مي مونته به فهم ني ډېر پدي وا دې مو اجنه ولي يدعو ربها او دې دې را بلي په رب لرا اني اخاف ان يبدل دينكم فرعون پدين سول هپكي ګوره فرعون دي اني اخاف زريكما شي بدل بك ست ديننا پدي ځان سره عوام اغست شکل کوي دارا اقتدار والو نهره بې تاسو مونږ سره شیو دین ته نقصان دی او دا چلې دین دا سی و دین دا سی چې بیا ولای اکتیدار اوه دې ملولي بیا نو دیني او نه سادي نه بیا بیا خپل مفاد او پسيو فرعون نو اني اخاف او ان يبدل دينکم عوام په دین غیرت کوي نو دیو چې عوام ما سره پاسي او بل او اني شهره په الارض الفساد او دې او فرې پدمګه کې پتا ده اما موسی ګوره پساغ کړي موسی ته فسادیو د شهادتګرد وی وکاله موسی او موسی عليه السلام د پناوالم په خپل رفترا او پستا او رفسرا د هر متکبره چې ایمان نرولی پر دای صاحب د موسی عليه السلام خلاف میټینګ شروع وب موسی عليه السلام خلاف جرګه شروع پدیګه د فرعون د خاندان یو تنو تر دغه وخت پورې خپل ایمان پټ ساتلو او باجی تنگ دا موسا دا قتل خبری ہوکا پا دے تن را پاسی او تکریر شورو کو غیتا او دیر نر روخا پا دونا غٹا گڑا کی که دا موسا دا سلام خلاف میٹنگو شو او دا پاک را پاسی وقالا رجل مومن او دا باج وقتی او رجل مومن را پاسی او نر تن را پاسی دا غناللہ غٹ کاروالی دا حضرت شیخ پا تاریخ کیلی کلی کی او دیر و خلقو بتا الذ بخلک میٹنگ جوړ کو چراش دی پیرته وجلو او پدی کې به وطن را پاس زه تا تخ یو کس ګوتی وړې یستا اوسر منو باتم وکاله کړه داس یو نرو یو غیر دی تن برا پاس دی او داغن الله ډیر خیر خور کی د موسی علی سلام د وجلو میٹنگ کو وکالا رجل مومن من ال فرعونا هو ای اگر رجل سړی ایمان والا من آل فرعون اجد فرعون د آل نو یتم ایمانا د غواط پوری ایمان پټ او فرعون تیجو روکه خلقو تا اتقتلونا رجلا و زارشتنا نرتل دان تی اسیز دی نوخا اتقتلونا رجلا وګورا ا دا موسی علیہ السلام شاگردو دا مثالی ذکړی و دا موسی خلاف خبره کی دی په فرعون را پاسې دو ا دی ول اصل له یاره مونږه څوک تراته یو څه به الله ته بل سيته دغه خبره وګوره دا لا اتقتلونا رجلا ته قران ذکرې د موسی عليه السلام خلاف میټینګ یوکو هغه پر آپاسې دوه چلي کې اتقتلونا رجلا آیتاسو وجه نه هغه کسا چې دا اعلان دا پروګرام دا دی چې رب الله زم رب الله وقدو جااکم بلبګ نې او تاسوله راغلی پخکاره د لالو و د سره دلیلشته می رببی کوم د طرار په در تاسوونه و یاکوو کاذباند اوقدیوي د روغ جنا پهلی قذبوهو نه په د به وبالده د روغ یا اوقدی روتونې تاسو غبر نهې بیا به دګړډیره ذاب در ورسسی داره پر دربار کې د تل ګان کارو. و یاکوو سوادکن ک دی وریشتونے او بررسسیگی تاستا بعدې اغا ذابه یا دو کوم د تا سرے لاوا د کو یا او الله تو ف نور کوی اغا چاته چې دی زیاتی کوون کے دروغ جنا یا قوم ظماقومما خو تثری کوی خو په خیرخوای او نسیت سره یاقوم اظما کوما تیک دا خوستا خون با شایشته تا سره اقتدار دی تا سره صدات دی۔ یاقومې قَوْمِ لَكُمُ یا زما کومه چاسوه با چا ده نن رځ ځ ایرینا پلار دی زړ ووری کو ان کېپم ځکه کې خو په من هم سررونا من بهاصل لا انجاانه که د الله عذاب را دی بیا به زمونڅوک داد کیا؟ اس پاسے دو چې ف دې په تریی ک سر خلک را واړ نو فرون فورم تکی شووکو۔ قَالَ فِرْعَوْنُ وِي فِرْعَوْنَا مَا اُرِيكُمْ اِلَّا مَا اَلَّا ظالمان اکتدار والا خبول کومت سے یہ چکلا پرویز غلیه اللعنة جامع حبساء لال مسجد بانده داخیه پریشنه اوکا وداخ دوران کی اغسو اوکا بعض علماء را اوس په میډیا بانې ټیلیوی چې باند فود هغیب هم دا چې مذا کارات دی شي په خلکو حقیقت نخ کاره کوو غور نه اوس لړ شه د حنیب جاندی نه تپوسو کاه چې وختې دا کار په کارې دا کار اوسم جاړی مکې لا م لال مسجد م کار پرنس په لال مسجد کې شوو په کې حنیب جاندی چې داناظېاعالې د ه پاقلل مدارلو العرببی یا پاکستان په تا فکر کیږي چې زه راځم هفتا چې کم طالبات شهیدان شي کم طالبان شهیدان شي وي دا غیده مرط لر نه مپی غواړم موږ هغه وخت کې سستی کړل دا ها هغه وخت کې هو پرويز داو طریقې اختیار کړی و کله به چې کم دې شیخ سو دیس را وستو ترڅا شیخ سو دیس غازی رشیدی زره مخ کړی تا خو د جامه حفتا طالبات امر نيځنه پرې غوړو په به خلکو ته وګورئ شیخ د موږ ملګری دي نه شیخ صدیس طبیعہ مولانا عبدالعزیز سیب دید آغی ملگرو خطونہ دیکلیو آغی بیاب سوسو نکولا یا قوم لکم الملکو آه اے قومات تاثر باد سائید نن رزا زور اوری که انکی پز مکہ کی جدا تکریر اغاو که فرعون را پاس ایده پیارشو خلق متاثرن کی قالا فرعون و فرعون اوئی ما اوری کم الا ما آرا زرائی نور کم مگرا چمارا ادر کل بس زما اڑر ایدر و ماهدي کوم الله سببی او د نهیم تا زهوته مګلار د کاماب زما ته بداری به کوې ځمن راولمو زودې ش ګدی خه ز دکوم زده کوم پونه تا ته ګورو د شګزی ختممولو تهګوره چې دا تګکو ت بیایا پاسې دخه و قال الذي آم نه رجلمومن بیا میدان کېدرې ده اوزار ش نه دغ ناررتوب ته سلام دغهشه جاحتت ته سلام دغ غیرت ته سلام. وَقَالَ الَّذِي آمَنَا قرآن با سلی نرتوب نراولی دا سی دا بہادر و نران و واقعات ولا ذکر کئیو وَقَالَ الَّذِي آمَنَا سلی زراور کئی سلی مضبوطیو دا باطلو نبی آئی سستر اگر نسوزی وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اوی آکاس چیمان روڑلیو ایدھا ما قوما اِنِّي اَخَافُ مستا یو ملحظه به زریګم پتاسو په شان درځي داینه دیانو یسن پهوا انادیانو زابراغ لیوا او فتا صبح زابراشی پشان دها لقومینو دادیانو سمودیانو اوه کا سانچ رستو د دینه او ندی الله چې غواړي ظلم خلوبندګانو سره یا قوم ای زما قومه ګور فرعون اولاد رجل میدان کې او تقریر کیا یا قوم ایزا ما کومه زیر ایگم پتاسو د غورتی چگوه خلونا شی خلق با پا غورتی چغی یا یو ما پک مرس یو بگردوی شاکو انکی نبای تاسلا دا اللہ دا نہ وئی تازلاد اللہ دا عذاب نہ سو بچو انکی و مَن یُدِلُّ إِلَی اللہ او چال رچی بیرار کی اللہ و ما لَهُ مِن ہاد نشتغلہ را سو کلار ہو دن کی و لقد جَاءَکُم یُوسُفُ تاسو ل یوسفم پخوارا غلیوا پخکار دلائل صرا نو تاسو بیا ہمیشہ پشکے و پاسو چراتګه کړي و تاسو لا پاوی حتٰ اذا ھَلَکَ تر دې یوسف علیہ السلام وفات شو تا څو جوړه لا به پیغمبر نه رايي نو الله غوره انسانو کو بل پیغمبر راو لګو نو تاسو دې نه منئ قلتم تاسو وی الله برون لګي پددنه بل پیغمبر راو کذالک یدل الله دارنګي بلالک یلا هغه چاله راته زیاتی ګون کی پوشک اونکی الضینا یجادلون فی ایت الله دغه رجل مومن دغه نار سړی تقریر دخوا الذین یجادلونا اګه څانو چې جګړه کوي په تو د الله کې بغیر دلیل نه چراغلی وتا دلیل ملیل نه زارادو اسی لګیا دی کبورم قطن عند دا ډیره غټه را جګړه پنيځه الله دا ډیره غټه را جګړه کوي او ان منو پنيځه مؤمنانو دا نه کی مهور لګیل الله په هر ذلو د متکبره زور خارکه اونکی فرعون بیا را پاسې دو کا قا قال فرعون یا حامان ابنلی صرخا یا حامانا مال دنګه بنگل جوړه کا چیزو رسم دروازو تا ازباب السماواتی دروازو در اسمان فاقل الى اله موسی ورکاربش مختید موسا تا تاسو ټکی کولی مال دادی دنګه با دی جوړه کړه ولګ د موسی رخته خبر لما وَإِنَّ الْعَذَابَ لَنُكَاذِبًا او دپد ګمان کوم د دروغ دا جنو داغه خیرت کړي او فرعون ته ناقار عمل تدو او بنشي ودني غلارینا وما کېدو فرعون او نو چل د فرعون مگر په تبا یې کې فرعون تکرر کو تا ټک مو رجول مومن بیا پاتې دو ایست یاره ترخه نشتا وکال الذی آمنه وې کوم داسې ځوانان غوالي او سر پ پټډی کې دی ښا دانا خلطی پتالی که دی بس بلتا کاری نی دیکھ قوم دردات خلق ضرورت زورت نیشتا کشپا عرد خلط پتالی که دی سارم لذب جیم غرمم ماتبینم ماهام مازگر د دین در پارم سو کمالا او گول آغرا جوری مومن سونا پنر توب غیرتا در پرعان در بار کیا که لال دیو تکریل کهی که پرعان خبره که کی جوابی کهی وقال اللذی آمنا پرعان سوی لیو پرعان ما ار الا ما او ریکم الا ما ارا و ما ادیکم الا سبیل الرشاد پر اونوی ذرکامیابی لار خیمہ جواب کئی چې چی پر لار نکھئی وقال اللذی آمنا وی آتسی مانی رو لے ہو یا قوم اذا ما قوما اتبعونی ذماتا بیداری ہوکے تاسول زنگا لار خیمہ پر اونوی ذنگا لار خیمہ لجل مومن پاسې دوه غلار خیمه یا اقامه ادمه کوما یقینا در جنده دنیا لګه مزدادا او کور د اخرت کور دارا مو چا چعملو کناکا دی نه صرف د اخرت خبرې کوي او مې دې بیت کې د غزالین نه طرف نه جوابونه م کويا من عملات سیتا چا چعملو کناکارا فلا یجزا فلا یجزا الا مثلها اغله زان شی ور کولې مگر پشان داغي چاچا ملکونه کیناری نه یو کزانا نا او پهال د ایمان کیو دا کسان سان با داخل شی جنتا دا کسان سان با داخل شی جنتا ورزقونه بیا بغیر حساب زګ بور کول شی بغیر د حساب نه ویا قوم ای جما قومه اوګ تکری اس ها از ير نشتا نر و پختانو یا نر ش یاد نر چاکر اچا دې قدرت زدا کړې پاغه او غیرت کوا دانا چارا چا و ازدکا و دا نه چارې تاره چانه تور ټکی او قدرت زدا توحید او سنت دې زدکو او داغه مخ تاسو په مخ کې داغه سو خلاف خبره کوي او تم ولا سره لکی یا رب سوکونو سوکونو تا قران نو ورېدل رذلمومن را پاتې دوه سونه ایغه نه ایغ خبر یو کې و یا قومه مالیدو کوم ال نجاته ای زما قومه سوجدا مالارا کتاب الصلذ دعو در کو ما پتربد ني زمون جات زموني جاترا بلم تاسو مي اورتا را بله تاسو مال دعوت را کوي چې کوبركما شیر کو کوم دلبي ما سره نشتا وانا ادعوكم الى العزيز الغفار او زه زو تاسو زورور اور بهون کي ذات تر بلم اور د الله صفات د کمي عزيز الله زور دي مګو ګوري هلاك بموکي ايک تاسو د اور مد کو پر شرک غفار دي ما بي بی بيته وکي لا جَرَمَ مَخَمَ حَمَّ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي تَاسُمَارَا بَلِ إِلَهِيَ اَحَسَّتَ لَيْسَ لَهُ دَاعَوْتٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ چي نشتار غیپو وات کې قبل اول د دعا د دنیا و ناخرت و مرد دنا او اخرت کې وَأَنَّا مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ او یی کینان دمونګه واپس یالله ته او یی مشرکان به ما خپل کاروکو ما دلداو وترکو ما دلمصل بیانکا پت تشکورونا ما اقول لكم به بدل زرایات شوا پت تشکورونا زردا چرایات بکیتاسو اجذل و ما پت تشکورونا ما اقول لكم چه زنه ما تاسو بیا زرایات شوا و ایس کو نه قدريه علم کطلا کیته مرګه هم تو زمانه نه بہت یاد کیا وې دي جم ديوم تاسو وشتيوم پکانو اسمه الخ قلوي ده قبر كاني رتخ بیا پیدانو کې جړه کې بس اتشکورونا ما اقول لكم اوزما اما ثلاث تسونه نه بیا بارمانو کې او فوض امر الى الله ذس بار محفل کار الله تا ما دان الله تعالى کو ان الله بصير الالیدونکې دې خپل بندګان ولړه دا تقریبا د خدای غزا نه خپې دی پر ونه دا سلیفو ته کار خرابای داغه غدې شتګرد پیدا شو ال ختمه کی نو داغه شوټ اړه ری ورکو راتینګی کی او داغه قتل پس فرعون تقریبا سه هزار کسان اولېدل شوټ اړه او داغې نه زر کسان اولېدل نو صدرین د غانو مات کو سو ترته ده ادا سره اوته دل پراون تراله پراون توږي هغه زمونه ما دارین دگانو خوړو هغه کوم نبد شو پراون وی دلگان تاسو اسی راله بلاکسان یو پراون بل نور رپو جا دغه راخه ختم کی دی خو یو سره یو نه وجنلو الله دا حفاظت کو فواقا هل لا سیات نوساتو ماکرو نو ساتو دلر الله دبد چلونو داږي دی جوړ کړي وا داولې دا په برکت د دعوت سره زبردست دعوت د فرعون په دربار کې چلولې وو وحاقا بیالفعونا اورا ګیر کو فرعونیان لرا نا کار عذابو په فرعونیان او عذاب راغي نو انار یو رضونا هغه نار پيش کی اور پيش کی دیش په دیبان ده باغی کې غدوان او اشیا تبو بیگا دا اور په کوم د کی پښ کول شې دیخو نو دا به پیش کولشی برزخ کې ښا دا آیات د لاټې په دې خبراتې د قبر او د برزخ عذاب په دی آیات سره ثابت دی چې څوک د عذاب قبر د عذاب برزخ نه انکار کوي نو هغه به آیات نه انکار کوي او د عذاب قبر کې تفصیل شته چې دا عذاب قبر د دی روح ته عذاب ورکول شي او کدی بدن ته ورکول شي په دې دی حضرت سیدنا انور شاه کشمیری رحمت اللہ علیہ پپیزل باریسل اورم جل کی یو ناشنا خبر دیکر کړي وې دي کې سلور اقوال دي کده ارو چا کمزې نه د سلور وڑستهږي پدې کې ته چاته د نشویره چې تیرې د یو بندیت نو دال سنت ول جماعت نه خارجې پدې کې یو قول د د بازوی سری روح تورکول شي بازوی روح جسم دوار تورکول شي اصله پلیタニسه وایې شدت کا بدن ته نه ورکول کیږي بلکې د روح ته یو جسمی مثالی ورواغندول شي او علامہ تب تذانی وی جسد عنصری د ځکهمه د قبر کډان دا چا حه لريشی نو دلم ورکولشی عذاب دا سلور واړه اقوال دی او دا سلور واړه حق دی عذاب روح باندي زمونږ خپل ذهن داری او د دا مشران او چې مونږه موریدلی چې عذاب روح باندي خپل مستقر کی او بدن باندې خپل مکان کیو او دا عذاب د قبر حق دی پدې کې بعد خلک اړامي اختلافونه پګی کوي نه دی برزه قران او سنت نه داخیده تا بيد ده عذاب ده برزه حق دي عذاب ده قبر حق دی بس اودا استاد محترم علامہ بندیالی صاحب اغا دجمی پرد پر واری درس کوي خاص کر پر رمضان کې چاچی ټورولې غل مازي کوي د عذاب دا قبر بروخته کېد آت... که بدن ته وي او ته تعال ده په قبر کې اخطار هم سو ورغه د قبر ته چې په له با ته دا روخته دی او کنه دا بدن ته دي داغه د دا غیب سره تعلق ساتي د مؤمنانو صفت د دې اللي چې بيمنون بل غيب دانا کدي سلورو کې چا کومه نظریه ده دا د اهل سنت سلورو نړیاتی دي دا سلورو خبره حق دي او دا راي خپل علمی اختلافات دي او دانا دا ک یو کس یو علمی انداز سره په دلایل سره یو خبره لیکري دا ته نه دار زده دی بڼټه کدارم د دا دې بنديان نه دي تد دې بندیت سره د دې مسلوته وي تعالی کابر د میشن کتلی تعالی پروگرام کتلی تعالی منشور کتلی دو درې مثلي وې دا دا کابيرو دا پلانګي کتاب لیکلي دي دی. او دیو غاج د مړو خیراتونه نه پايږي بیا شو پاړوي اکابر دیو بنداسي مړه اکابر دیو بنس خاتونه خوړو اکابر دیو بند د مړي صابونه پورته را چلولو اکابر بدنامه او انارو یور دونهलया هغه ور پیش کی دی شي پاړي سباو بګه و يومه تقومو سفرت د قیامت بم جهنم ودې آیات ندا ثابت اشوا چې عذاب د قبر حق دی تبصيلي کې پیې دي زموږ شعور نه بار دی بچو ادخلوا اعلی فرعون ادخل جي فرعون انو سعذابتا ویز یتحاجون فی النارې چې کله بدی باسونه کوي پور کې پیاقولوا ضعفا هو څه کمزوري خلقو په دنیا کې څه مضبوط خلقو لوی عہدو والا دنیادار دې کمزور په دنیا کې تابعداري کوله التبویہ زی تا جوونه چې کله به بااسونه کوی په ور کېیں په یا کولو دوافا اووبای یا کم زورې کسانو تا چې ځانې غډګنو ان کونا لکوم طببا تاسو تا بزاری کوله موغوج تاسو په سر راانو نو حال انتون موغونونه ان تاسومونږنا لوررکول شي برخه ورو موغوج تاسو پس چمچی چمچ کدوو ساتھ پوچے منزون پاتے دا قرآن درسون پاتے جماعت پاتے دا دینکارون پاتے نو اے اس من عذاب بچکولشے ای باوتا ہوئی انہا کلن فیا منگا ٹول پا دی کیو ایکی نن اللہ پیسہ لکڑے پمیندہ بندگانوں کے وقال اللہ زینا فی نارے و بوای آکسان چھ پاور کیا آچو کدارانوں کی دا جہانم تہل اخفز رب سوئے چلک عذاب رنے اور اس پکی تیر تنگ بشی قالوا دیبو ته وی اولم تکو آیا نور تا تا اغلی تاسو را پیغمبران تاسو واخره ردلایل سرا دیبو ی او راغلی وو یبو دی فتو وبغوان تاسو نو وما دعاول کافرینا ندا بلنا دا کافرانو مگر برباد ان لننصر رسلنا مون خامخه امداد کو د خپل پیغمبرانو الای مون د خپل پیغمبرانو امداد کو اکثریت اعتبار سره بعضې وختې کوون شي نوه د مناف نه ده امتحانانی دغه په درجات بندېږي نهله ننسرو روله نهولله نه آمنو اکسان چې مانې را وړلی په ژونده دنیا کې په کمرت چې پیش بشيګ نه یو مله ین کې ظاللیمانو ته د غیبانې ظالم بال تنبانې کې دنیا کې دبانو دهته مختلف ک اسم دنیا کے در منافقت جھن پیرو تا ترا تا ترا بل ترا بل ترا وہอัล تہ منافقت نہ چلے گی ولہم اللعنۃ دی لبلا نتی او دیلا نا کار کور ولقد اتینا موسی الہدا لیکن اور کڑو منگا موسی علیہ السلام تہ ہدایت وا اورثنا فاتکم دا ہدایت بنی ترا یوتہ کتاب ہدان ہدایت ذکر دا پردا کل من دو صبر کرو لیکن وعد پیر زمبخ نه غړه ل زممبکه د خپلګونه زبه اخلا په اولا کارو یاکه بالپر سر د لاسژنوستې غپار وړه یا زمبه عبتکه بخ نه غواړه للی زممبې عمتکه اګونه او پاکیبه یا نواپستانې د رببانې لګیا یا بغاشيولېکارې بګ یو سببای الذينا ی جادیلوونه۔ یقیناً اعقسان یجادلونا جاگریکیا فی آیات الله آیاتو دا الله کے بغیر سلطانن بغیر ددینا چراغلی وتا نتر پسینو ددی کی مگر لوی دا ما ہم ببالغه شدین دی رشیدون کی دا پوری کی دوتا فستعذ بالله پناہ واړه په الله سره انه هو السمی البصوی یقیناً الله دیریدون کی لدنګه ذات لا خالق السماوات والارض اس بعد قیامت بالتمثيل خامخ پیدائش ذاتما نو دز مکو دا دیر لوی دی دیر غرد دی دا, دا پیدائش خلقنا ما خلق دل واڑو اڑ دی لگی अजून الوی اسمان میں پیرا کڑے اذور الوی زمک میں پیرا کڑے و تا دوبارہ نشم پیدا کولی ولیکن الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلقنا پوی گینا وما مع يستويلا ما والبصير ندي برابر لا اندول دن کی اللہ دیوار ندی برابر پما مشرکوں نم ایمان والا ندی برابر اوہ کسان جی مان روی عمل کنے نیک ول المسیو ن بد عمل الی نیک عمل او بد عمل دوار ندی برابر دیو نڈہ تول کھ دی کر اللہ ندی برابر قلیل ما تذکرون ور دیرک تاسو نت یت ہا ان آتیتون اتیتون یقینا قیامت خامخار اتلن کې ده لارې بپیه ایشک پکې نشتا لیکن اکثر خلک نو ایمان نه وروړي او قال ربكم يريد استاسوا رب ادعوني معنی حاجتون غواړي الله خپل ویلي ما نه غواړي واستجب لكم ذبتا سلا دعاګانې قبلوا ما وکه حدیث کرا دي ان الدعاء هو العباده دعا هو عبادت دي ځان محتاج وګڼه او دا لانو غواړه په یقین سره د حرامو نه اجتناب کوا دوه مومن اختیار دی دوه مؤمن ډیر تر مؤمن تا لا پاک او غواړالي ور کوي وکالا ربکم ویل رب تاسو وذعوني حاجتنا غواړي معنا ابې چانه مغواړي له مجي مانګا کرو استجبلکم قبول واري حکم تاسو دا پاره ان اللذین یقیننا کسانو یا تکبیرونه اچان غټ غنی د عبادت زمانہ د بلنی زمانہ زرته چې داخل به جهانم ته ذلیل انا دا زمانہ نغواډيو بل درته روان دی الی دا بز ذلیله کمال الله الذی او دا الله نو لغواړي لکه الله خو پی جنې الله کم ذات دی الله الذی جعل لكم الليل اللاته اوزات غرذولیت تاسو تشپا چې تاسو پکې آرام وکې تا دا آرام د پر الله شپ غرذولې غور <اللّا> الله تعالی الله تعالی پر دونه تا سره احسانات کړی دي و النهار مبصرہ او غرض رنا والا الله خو اند پذل په خلقو لیکن اکثر د خلقو نه شکر نه کوي الله پتا دو نه پذلو کو ک تعالی پارهش پاو رضا رزرنا والا د شپې تیارو تر پکې آرام کوي او ګورہ په شپه کې الله بیا د ټول آرام کوي تاویم پکې آرام کوي ماشومان هم آرام کوي دا می ګم پکې آرام کوي مچانم پکې آرام کوي کاله پاک د شپې مچانو ته آرام نه راوستي او تو د کېدیو تعالی په دې وکي هغه بنگ بنگولی یا بسونه غرانه وا یاد اغوان او دا ساروی که په دې الله رښتیا آرام نه راوستي او ته څنګه وکې دیو دغه وکي چې نه به به आवाजونه کول بیا به ویخی نو الله له ځی پسل بتابا نکړې د بیا شکر نه ادا کې ذالیکم الله ربکم دی سفتنو آلا اللہ دے ربستاسو خالقو پیدا شین پیداکو ان کے داریو سیزو لا الہا اللہو نشتہ جتروا بغیر دا اللہ نبل سوکا فاندہ توفکون و کم تا رب تاڑو لکی گئے دا حقنا کذالک یو پکو دا رنگیڑو لکی گئے آکسانو چدا اتنو دا اللہ نے انکار کیا اللہ الله دے آغزاز تاسو لهګر ذولیز مکد آرام د پاره او اسمان چتو و سوورکم تاسو له شکل درکړې هیڅکلي شکل نشته تاسو الله سونه خل شکل درکړې و ګنه یوه دې پوهه یوه دې خلغه کنه بل دې کستار سپمو د سویل په بره باندې نو که باران کې بارتلی سونه ګرانه بوه چې باران دې سپمو کې راورې دې او که تا هغه ستینو او بنای بلبلې ملګر وړای بلبلې دا وړ بلبلې جوړونی بیارو الله د هغه کله شکل لار کړې په مناسبه مناسبت سره ورزاکم من التویباته دا الله نه فرمایلي مقواه الله مخفقوا زلون مقواه الله پتا بلاشي نعمتونه کړې دي الله راځیکا ورزاککم من التویباته به علماء ذکر کوي الله په د انسان کی او قوت ماسه کا جوړه کړي قوت ماسه کا دیتوی سړی خواراس کا کوي هغه برابر ساتي کله قوت ماسه کا ستا خراب شو چې څوخورورې او سس کېیقه به نه بږي بیا دڅه به د لګنو وګوره دا والله په کولاغونتهپ تاې لګول ده تهخوا را کا کې دغه بهبرابر ساتي پهی هذا الله مخ په کوه الله من را د کوه وره دکه کوم نه تویبات واللارې زر کړړې د پاکوې زوننو نه ظاللی کوم الله او رب کوم دوې پهتونو والله الله چې رب د مخلوقات کات هو الحیو الله ہمیشہ جوان دے ذات دیں لا الہ الا ہو نشتہ جت بغیر دا اللہ نا بل سوکا پدعو ہو چرک اللہ لہ خالس کون کی اللہ لرفو کار ہم دون دے اللہ لچرف دا مخلوقات خلوایا انی نوی تو زمان اکلشوی ما کہ زیبادتو دا کسانو کہ تافی رابلے سوا دا اللہ نا چکل ماتا راغلیخ کا رب دلائل دا ترپا دا رب او ما تا حکم شوی چغالا کیدم رب دا مخلوقات هو الذي الله دی آغزاتا مقی زکرو کو و دا زمکت تا تا اسمان تا تا شپا و تا تا خوراک تا و انسان اوس لگزان تا گورا دلائل ان پوسیا اواللذی <سؤال> اللہ دی آغازاتا خلقا کم چه تاسو پیدا کریه دا خورینا بیا دنود پینا بیا دا د دا بینینا نو بیا رو باسی تاسو آلو آلو بیا متربیت کئی چې ورسی تاسو خفلی زوانیتا نو بیا د دا عمر امر الله چې اللہ تاسو بڑا گا نو ومن کم بازی پا تاسو کی آغازو که چه وپاچی ولی تبلغو او بازی ساتی اللہ چه او رسی تاسو نیٹی مکراری تا دیده پارا جدا کلنا کار واخ لئیو اللہ دی آغزاد جو اندی کولو ملکاول کئی چه کلا پیسلو کی دیو کار و توائی موجود چا نموجود چی علم ترا آیت نگور ای آکسانو تا یو جا دیلونا جی دگلی کئی فیتونو دا اللہ کے اننا یو صرفون سرنگ علولی کی دیشی دا حق نا آکسان جدا روجن گنلیو کتاب او پا را چی منگ رسولانا اقبل پیغمبران زرددی با پوشی، از الاغلالو پی آناقیم، از تخویب ورکی پلسو مورو سرا، ای چاپا دنیا کې دا قرآن او د پیغمبرانو تکزیب کلی ووا، نو پاگا وقا، آتاو کون بے پسٹونو کیا، والسلاسلو زنزیرونا پک پوکی، یو سخبون را خلی کی گی با، پیل حمیم ایشی دلو بوکی، بیا با پاور کرا تکڑی شی، اللہ ایتی تاسو بچ کی سو ما قیل اللہم بیعباو توویلی شی او دا عرص حق و سجدی پا دی که سوک شک چلتی راغلی دا سڑی کو پڑ ترسی پا دی خبور گرنی کام ماتی گی سو ما قیل اللہم بیعباویلی شی دیتا اینا ما کرنم سوشو آغا جتا سو شرکاو سو سیوا دا اللہ نا دی باید ولو انہا روک شو دا مونہا بل لم نکن ندو بلکی مونرہ مدد کل مقیدی نا حصہ دا رنگی ذالکوم دارنگو تاسو بېما کنتم تفرحون فیل ارض کلو یم کوله پدمغه کی بمناسبه وبما کنتم تمرحون او اګه تاسو ځان غټګن داخل داخلي دروازو ته جهنم نه هميشه به پدی کی به سام مسول متکبرین ډیر بز دے دورتلو دی د متکبرینو چې ځان تاسو وی بیر صبر کا ان وعد الله حق یقینا وعد الله رشتيا ده کو يمون ته ته باد عذاب چې مونږ دي سره وعد کو او نتوفيا نکا يا مونږه واپس کو تعال را نو مونږ ته واپس کیږي ټول خلق ولقد سلنا رسلا من قبلک یقینا لي ګل مونږ ماکستان غن پیغمبران منند بعد مون بیان کړي تا تا او د بعد پیغمبرانو متا ته بیان نه وکړي وما كان لرسولين پیغمبر پیغمبرلار اختیار چې راتلوږي په معجزه سره دا پیغمبر په اختیار کې معجزه نیخه نو کرامات دولي په اختیار کې ني اگر چې کرامات دولي او حق دي الا باذن الله اي مګر په حکم الله چې کل راشي فیصله الله حکم دا الله اللہ فیصله و شي په ها کسر او خاربهږي دغه وخت تاوان د باطل پرستو الله الذي الله دي اغزاد خپل رب او پیژنا قل الله پہ جنا قل خالق پہ جنا الله دی اعزاز پہ غرذولی تاسو له تاسو لته اروي تاسو په څور لیکو وای داینه خوارات کوي او تاسو له پدی کې نوري په دین دی پثارو کې دغه غپه مالستو لسی دغه دا ورولی دا داینه کوه ولې تبلوه علی ها حاجه شو رسيږي پایبان خپل حاجت دا چې پزنو پا تاسو کې یو پاري او پاکستان کې تاسو پورټګول شه او هي تاسو ته دلاین الله خپل فا ای آیات اللہ تنکرون و دا اللہ دا کمو نیاما تنہا بینکار کی مارا افلم یسی رو فیلار دیں آیا دین نگر دی پم زکا کی جوګوري چې چی انجام دا کسانو چی مخیو دا دینا دا دینو زیاد طاقت والا زیادو دا دینا او زیاد طاقت والاو نکو جوڑو والا پز مکا کی نو پیدا ورنکا دیل را آغا چی دی جوڑو بلما رو تلوم چې کله رالو د د پیغم باو په کارته لالو پریوهولو یوکه پاسه چې دی سره کم خپل علممو دو سره خپله پل س می سره سین سره او انجیین و دی په دنیای اودوموبانند دی هغه خوشالی لویکه چې مونږ د پرده ډیر دی او غینې شاته غورده لکه سمنته بقرات یا سکرات تهویللی شو چېته مث سرسلام تول ې نه وردي غ او مونږته رغ جت نیست شته. که څوک د قران او سنت نظان ځان بي پروا غني نو دا بي دینه خلک دي دی. مونږ پر خال کې قران او سنت ته محتاج یو وا حق بهم نازل شو په دی باندې انا ذات دي ور پوره ټوکې کوله فلما راو با سنا چې کله دی اولي د مون هذاب دا وخت کې مونږ ایمان نه لږه لاي आवाज او انکار کوي دا غتنا چې مون پاغي یو اي مشرکین ان شرکون کي او په دا وخت کې بیا په داور فلم یکو ينفاو ام ایمانم نو بسنو چنا پور کلی وی دیلا ایمان د دی چکل دی اولید دمو عذاب سنت الله دا طریق کلا الله را چې تیرا شی په مکنو بندګانو کې او کار شوتان په دغه فکر کافرانو فسورت مومن کې داوی د کر کولا فدول الله مخلصین له دینا الله را مدد کوي په دلایل د وګورا الله ساری تاسو د پاره او رستا سوده پاره شپتا سوده پاره تاسو, تاسو, تاسو باندې با خوبرا ولې د ازمکه اسمان تاسو د پاره لهدا الله سره تاسو د صورت دې او نزول کې یوش په تم دم بر دې نازل شوه رستو د صورتي مؤمننا په ترتیب د څو دونو کې یوش حلو تم نن بر رستو د صورت مومننا پا مخ کی صورت کے مسئلہ توحید ذکر شوا اس پا دی صورت کے پاغی سلور اعتراضات او داغی جوابات ذکر کئی یا مخ کی صورت کے دعوت د یو دعی ذکر کو پا دربار د فرعون کے اس پدی سورت کے آداب د دعوت ذکر کئی و مکی سورت کے دعوت د دعائی ذکر کڑیو اس پدی کے آداب د دعوت ذکر کئی یا مکی سورت مومن کی دکافران جگلے ذکر کڑیو مکی سورت کی دکفار جگلے ذکر کڑیو نو صورت کې لگ دا لگزیات لګزيات وضاحت کړئ یا مک صورت کې دعاد یانو سمود یانو د په منو د تباې تذکر شوه و نو صورت کې دا غا تباې وږي ذکر کوي چې دا خلق اوله الله تبارک وریو حاصل د دې صورت پدې سورث کې د منکرینو اعتراضات او داغی جوابات ذکر کړي پدې سورث کې شبهات د منکرینو او داغې جوابات ذکر کړي اول شبهه چې کله تو ته د دین خبره بیانې قران بیانې تاسو به وایي تاسو خبره باندې نه دا ذکر کای پین زم نمبر آیات کی حوالہ شبہ تا تب وی زتا په خبر نه پوي غما دا ذکر کای پین زم نمبر آیات کی وقالو قلوبنا فيكنت وقالو او ايدي زن زمغا فيكنت فتردو کې مِمَّا Me dagasana ta douna ilai ke